Allahdan qorxmağa nəsiyyət edirəm. Allah subhanahu wa ta'ala öz qullarına namaz qılmağı, oruz tutmağı, zəkat və sədəqə verməyi, həc və ümrə ziyarətlərini yerinə yetirməyi buyurur. Bunlar İslamın dayaqlarıdır. Təəssüflər olsun ki, bir çox müsəlmanlar yetdiysə, bu dayaqlara səhlənkar yanaşır. Bu ibadətlər onlar sonra adiləşir. Bu gün də biz qərara gəldik ki, namazın, şirinliyinin, dadmağın yolunu öyrədə insanlara. Namazın şirinliyini dadmaq hər müsəlmana nəsib olmur. Tək tük Allahın seçdiyi Allahın müvəffəq etdiyi müsəlmanlara nəsib olur. İnsanı yoldan çıxaran nəfsidir, nəfsi. O nəfs ki, onun barəsində Allah subhanahu ta'ala quran kərimdə buyurur İnnən nəfsələ əmnəaratun bissu Əyətən nəfs adama pis şeyləri əmr edər. Qardaş, sən qalxıb namaz qıldıqda görürsən ki, Nəfsin səninlə mübarizə aparır. Sənə qalib gəlməyə çalışır. Namazı tez bitir, tez bitir deyir. Səni yoldan çıxarır. Lakin sən ona itaat etmə. Və həmin an düşün ki, bu dünyada sən yalnız həmin vaxt və yalnız həmin əməlin sayəsində xeyir qazana bilərsən. İndi deyirəm, Əgər bu şirinliyi hiss etsən, namazı tələm-tələsi qalacaqsan, yoxsa onu rahat-rahat yerinə yetirəcəksən. Əlbəttə ki, sən o namazı lazımı qaydada rahat şəkildə yerinə yetirəcək və onun şirinliyini dadacaqsan. Elə ki, Allah-u deyib namaza başlayırsan, nəfsin tez ilə, tez ilə deyə sənə yoldan çıxarmağa çalışır. Belə olduqda sən ona uyma. Əksinə düşün ki, ölüm yatağına düşdüyü də, sonra qiyamətə dəy, qəbirdə tənha qaldıqda və nəhayət qiyamət günü Rəbbinin hüzuruna gəldikdə, yalnız bu namaz sənə fayda verəcək. Bax, onda sən o namazın şirinliyini dadacaqsan, onu sevə-sevə qılacaqsan. Bundan əlavə, namaz qılarkən bir düşün, gör, sən kiminlə xəlbəti söhbət edirsən, sənə ən əziz olan dostunla, Allah subhanahu wa ta'ala ilə söhbət edirsən. Məyər bilmirsən ki, sən namazda əl-həmdülilləhi rabbil aləmin deyəndə, yeddi səmadan da yüksəkdə olan Allah qulum məni həmd ilə təqdis etdi deyir, Məyər bilmirsən ki, sən ər-rəxmənir-rəhim deyəndə Allah qulum məni təriflədi deyir. Məyər bilmirsən ki, sən maliki yəvmiddin deyəndə Allah qulum məni mədhə etdi deyir. Məyər bilmirsən ki, sən iyyəkə na'budu və iyyəkə nəstəyin deyəndə Allah bu mənimlə qulumun arasında iki hissəyə ayırlar və o dilediyini alacaq deyir məhər bilmirsən ki sən ehdina s-siratəl-müstəqim s-siratəl-ləzine an'amta aleyhim ghayri-l-məqdubə al aleyhim vəladdalin deyəndə Allah bu quluma məxsusdur. və o dilediyini alacaq deyir bütün bunlar haqdır Sən namazdaykən, Fətiə surəsini oxuduqda, oxuduqsa Rəbbin sənə cavab verir. Sən Rəbbinlə xəlbətə çəkilirsən, onunla söhbət edirsən. Bu, böyük nimətdir, bunun qədrini bilin, qardaşlar. Məgər bundan daha xeyirli bir şey tapa bilərsənmi? Bu həqiqəti bildikdən sonra namazı necə tələm-tələsi qıla bilərsən? Necə ola bilər ki, səninlə xəlvəti söhbət edən, hər şeyə qadir olan Allahın hüzurundan qaçmağa çalışasan? Müsəlmanların bir qismi arxayın düşüb elə düşünürlər ki, qıldıqları namazların hamıza qəbul olunur. Halbuki, Peyğəmbərlər və onların ardızılları daim xəlvətə çəkilib, ağlıya-ağlıya Allaha yalvarardılar ki, Bu əməli qəbul etsin. Onlar namazı qılan kimi qorxa-qorxa üç dəfə əstəxvirullah deyər və qıldıqları namazın qəbul ediləcəyinə ümid edərdilər. Namazlarının tələm-tələsi və ya umumiyyətlə könülsüz qılanlar barədə isə, Allah subhanahu teali belə buyurur. Fəvailu illil musallin ƏLLƏZİNƏHÜM ANSALƏTIHİM SƏHÜM, ƏLLƏZİNƏHÜM YÜRAUN Vay halına namaz qılanlara, o kəslər ki, namazlarında səhlənkardırlar, o kəslər ki, riyakarlıq edirlər. Dikqət edin, Allah s.ə. belələrini namaz qılan adlandırdı, lakin onlar layiqincə namaz qılanlardan deyirlər. Biyakardır. Çünki namaz qılmaq bir şeydir. Namazı xuşu və rahatlıqla, ha belə vaxtlı vaxtında və doğru düzgün yerinə yetirmək isə, başqa şeydir. Yəni, hər namaz qılan Allah yanında namaz qılan kimi qəbul olunmur. Zahirdən namaz qılan kimi görünsə belə. İslamın əsasını bizə öyrədən hədistə, Cəbrəl ə.sələm, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə deyir ki, mənə İslamın nə olduğunu deyir. Peygamber sallallahu aleyhi və sələm də belə cavab verir. İslam, Allahdan başqa ibadətə layiq məbudun olmadığına və Muhammədin Allahın rəsulu olduğuna şəhadət gətirməyin, namazı doğru düzgün yerinə yetirməyin, zəkat verməyin, Ramazan ayına oruz tutmağın və imkan daxilində Allahın evini ziyarət etməkdir. Diqqət edin. Bu hadisdə Ərəbcə "və tusallis namazı qılmaqındır demir. "və tuqimə's-salata" namazı doğru, düzgün, rahatlıqla yerinə yetirməyindir deyir. Qardaşım, özünü tanı. Özünü tanı və nəyə üçün yaradıldığını bir düşün. Allah S.ə. buyurur, Və mə xələqtul cinnə və l illə liyəbunun. Mən cinnləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yarattım. Vallahi Allah, əgər biz bunu dərk edə bilsək, ibadətin şiriliyini dadar və bu fani dünya bizim imanımıza təsir etməz xüsusən İbnül Kayyim, rahimehullah, diwan əsərində deyir: "لو ساوت الدنيا جناح بعوضه لم يسقى منها الرب ذل كفرانه لكنها والله احقر عنده من جناح القاصر qanadı qədər dəyər olsaydı Allah kafirlərə bir udun su belə verməzdi. Lakin, vallahi bu dünya Allah yanında bu balazı həşəratın qanadından da dəyərsizdir. İbn-i Qeym Rahiməhullah bu şehir parsasını Peyğəmbər s.a.v.in məhz bu hədisinə uyğunlaşdırıb. Hədisdə Rasulullah s.a.v. xəbər verir ki, bu dünyanın Allah yanında ağza qanadın qanadı qədər dəyəri yoxdur. Əgər olsaydı kafirə, bir udum su verilməzdi. Necə ki, qiyamət günü, onlar cəhənnəmdə olarkən, su istəyəcəklər onlara bir udum su verilməyəcək. Çünki o vaxt cənnətdə olan suyun dəyəri olacaq. Həqiqin emətdir o. Bu həyatda isə nə görürsüzsə onun Allah yanında heç bir dəyəri yoxdur. Fani dünyadır. Odur ki, bu fəni dünyaya qəlbinizi bağlamayın. Necə ola bilər ki, Allahı və onun rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləmi sevdiyini və özünün müsəlman olduğunu iddia edən adam namaz qılmasın. Yaxud, dünya mənfəəti xatirinə namazı tərk etsin. Axı, insanın qiyamət günü ilk soruşulacağı əməli namaz olacaq. Əgər bu soruq sualdan keçsə, Digər əməllərinə də baxılacaq. Hədislərin birində Peyğəmbər s.a.v. demişdir, hər kim namazını vaxtı-vaxtında qılsa, diamət günü bu namaz onun üçün bir nur, onun lehinə bir dəlil və bir də onun nizat tapması üçün bir səbəb olacaq. Namazını qılmayan kimsənin isə nə bir nuru, nə bir dəlili, nə də ki, nizat tapmaq üçün bir qurtuluş yolu olacaq beləsi qiyamət günü Qarunla, Firavunla, Hamanla və Ubey ibn Xələf ilə bir yerdə həşr olunacaq. Hədisin möhtəşəmliyini görürsüz qardaşlar. Namaza nəzəmətini göstərir. Birdə görəy, sevdiyin insanlarla, valideyninlə, ailənlə, övladınla və dostunla nə qədər oturursan, Nə qədər onlara vaxt ayırırsan, və sinək üçün ən sevimli dostunla, səni yaradan Allahla bundan daha çox xəlbətə çəkilmirsən. Gezə namazlarını qılın, qardaşlar. Ən gözəl xəlbəti söhbətdir o. Möminin şərəfini artırır gezə namazı. Və namazı qıldıqda elə düşün ki, o namazdan sonra bu dünyadan köçəcəksən. Onda o namazı səmimi qəlbdən Allah üçün yerinə yetirəcəksən. Necə ki, hədistə xəbər verilir. Sanki son namazı qılırmışsan kimi namaz qalır. O zaman sən qıldığın namazı Allah üçün qılacaqsan. Və onun şirinliyini dadacaqsan. Allahdan istəyimiz budur ki, bizi və bizim zürriyyətimizi ixlasla namaz qılanlardan etsin. Ey qəlbləri çevirən Allahım! Qəlbimizi dinin üzərində sabit et. Ey qəlbləri yönəndən Allahım, qəlbimizi öz itaətine yönəldi. Allahım, səndən azalmayan iman, tükənməyən nimətlər və Peyğəmbərin Muhammed s.ə.v. ilə birlikdə firdos cənnətində olmağı dileydik. Subhanək Allahumma və bi həmdik. Əşhədə əl-lə iləhə illə ənd, əstəğfiruka və ətubu iləyik.